Det är jäkligt mycket på jobbet, och jag har också en uppgift i kriminologi som ska lämnas in på onsdag, som jag inte ens har så börjat med. Men jag tänker att det löser sig på vägen någonstans. Det ja. vara När klockan är 10:12 på onsdag, natt så sitter jag. det sista som skickar jag in det. Mm. Det är konstigt det där, för jag är med som. Man man, alltså jag jobbar bäst under press. Mm, Eller jag kan ja. ha flera veckor på mig och planera någonting det är precis som jag, jag bara skjuter upp och skjuter upp det och sen sista dagen då, då får man flow mm. när, man, när man sitter och det blir ganska kul men det är ju en plåga liksom innan man är klar när man går och tänker mm. på det Ajemen. sen har det ju hänt en annan stor sak också jag har stegat, 12 steg på, jag är ju medberoende så att jag har haft en sponsor och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 om man har haft, om man har gått igenom saker som beroende eller medberoende, när man, eller vad det nu är som har drabbat en som livet, drabb, som man drabbas av livet. När man tar sig ur det och får distans till det, då är du en otrolig cirka med sig i livet i allt man gör, både som privatperson och som politiker, och får förstående mm. för andra människor och sådär. så Bra jobbat i det så nu är du alltså, det betyder att du är sponsor nu och kan jobba med andra. Ja. Så att, ja. eh, nu ska jag då säga på för mitt första möte så jag går på nu då nästa gång. Att när det avslutas möten så brukar man säga så här, finns det några sponsorer? Jajamän. <laughs> kan jag säga då? Kom till Vad bra jobbat. Är det så anonyma register? Är det de som har? Eller AA som har <snick> det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 Och då var den här amerikanen lite raljant och överlägsen mot president Putin. Mm. Och man såg liksom på, hans, på Putins uttryck att han blev alltså, tillintetgjord och arg och, och liksom lite Och på det, när, jag såg, när jag såg snutten från den intervjun tänkte jag så, att ja, jag, jag kan förstå vad som rör sig i hans huvud.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 Eh, vi överdriver, och dessutom så har vi själva varit med styrskultur ungefär får man ju alltid svegna klarter mm. tycker att det den är den i eh, men alltså Men jag tror att det här 10 krona sänkning av bensinpriset som de är ut med valet som blev 14 år. <laughs> mm. eh, och det kan man ju vara i över, men det är inte där det stora bekymret ligger utan det är helt andra frågor som vi måste liksom, mm. vakna upp på. Och, och kämpa emot nu vad som sker. För, för demokratin är liksom inte. Gunnar segrar är ju inte för alltid. Och att vi är har ett demokratiskt land länge, det kan försvinna ganska snabbt. Ja, har vi vet, sett i omvärlden. Ja. ja, men det var en lång, lång utläggning, Men vi, vi börjar med Ukraina. Mm. Ja. Ehm. Förfärligt. Är det? Alltså...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 Så, och det gör ju alla alla möter under något som heter AMT, allmänna motionstiden, som infaller sig på hösten. Och då skriver alla riksdagsledamöter fullt med motioner eh, och, och, och har jag fått lära mig att ungefär 99,7 av alla motioner man skriver avslås. Och då kan man ju undra, just Det, det, det undra, jag har berättat detta kanske, mm. så att, oj, jag känner att jag upprepar mig. <laughs> och då får inte vara budgetpåverkande, det vill säga det man skriver om får inte kosta pengar på den budgeten och då får inte vara det ena och inte på andra. Och då kommer man ju undra, vad är, är meningen? Liksom. Men, men det handlar ju också om att så frö opinionsbilda mm. och, och liksom lyfta frågor som man tycker är viktiga och sådär.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 faller liksom på målsnöret mm. för att man har varit alldeles för specifik. Sen kan man ju säga att ja, vi kan väl bifalla första satsen men avslå andra då eller ja, så. Så jag och med, jag har jag med gjort att varit lite uttryck kanske lite fel i början och så tycker man att man får avslag och så har jag tyckt att man kan inte ändå för kommun, kommunfullmäktige ändå på något vis tolka in alltså säga, ambitionen och motionen, Se lite mellan mm. raderna och, och, och sådär. Men det har väl inte...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 Kan vi genomföra den politiken som vi har sagt att vi ska göra? Men riksdagen tänkte jag på det. Liksom men vad var det? Ja. Jo men alltså när jag, jag var ju på FNs kongress. Förbundskongress. Och där kunde, eh, vet jag att när man hade lagt motioner så kunde man förändra på motionerna på mötet. För det har jag aldrig varit med om förut.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 Då är det bara, vi bara ett svar mellan, mellan den personen som har skrivit frågan. Då, eller ett svar från den som har fått frågan. Och skriver man en mm. fråga i riksdagen. Då blir det aldrig någon debatt. Utan då får man också bara ett skriftligt svar. Mm. Ja men precis. Det blir ja. en Vår interpellation. I kommunfullmäktige så är det så att den måste vara inlämnad fem dagar innan mötet. Eller fem arbetsdagar. i det samma i riksdagen? Nej alltså jag kan skicka in en interpellation. Jag kan skicka in tror jag, en tro om jag vill. Och sen så mm. tror jag att jag får ett mejl om att den här interpellationen kommer att svaras på då och då. Då får jag liksom ett datum, kanske två veckor ja, okay. innan. Då är det debatt då och då får jag svaret mm. ett dygn innan. Mm. För när jag har skickat in min interpellation så gick jag vänta på svaret och så kommer inte svaret. Och då tänker jag att jag ska debattera imorgon. Jag måste ju veta vad ministern ska svara om jag ska kunna planera en debatt.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 Fan, jag gillar ju liksom att skriva alla mina grejer själv. Om ja, det tal. Ja och varför. Ja. Och fan sen om man. Usch så här jag här. Men alltså inte skriva sina svar själv. För att man... det kommer så mycket interpellationer. Då är det ju något problem med systemet. Om man inte. Utan man måste ha anställda som gör det. Ja men alltså jag. När du. Nej men jag.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 då, då, då, då kände jag så här, nej, men så kan man ju inte göra. Jag måste verkligen veta vad jag har skrivit under och, och vad som står i tidningen. så det är svårt för det och skriver man själv då kommer man ju alltid ihåg. Men, ja, alltså, ja, skrivit själv kommer man ju inte riktigt ihåg, tycker jag, vad som har gått ut. Ja, du Louise, nu ser jag mm. att tiden springer iväg och blä, blä, blä, blä, Ja.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 Ibrahim Weiland till exempel, han röstade ju fel i förra mandatperioden och då var det ju med en, en röst övervikt. Det var när Sverigedemokraterna och Moderaterna, och de här blåa, ville ha en, de, de ska ju genomföra en folkräkning. Eh, och vi hade en ledamot och Ibrahim Weiland som röstade fel så att den här folkräkningen gick igenom. Så nu ska ju mm. då den här regeringen genomföra en stor jäkla folkräkning för att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 Tack för oss, Tack och så får ni höra det, det är så trevligt! Har du stoppat inspelningen? Ja! Det var bra!